16. Végre gróf lettem Mikor Párizsban kimulattuk magunkat, elhatároztuk, hogy hazamegyünk. Előttünk egy nappal előbb indult el a Habsburg császár, aki nyolc hintón magával vitte leányát, Mária Luizát is. Féltette a franciáktól, hogy ennek is elvágják a nyakát.